Capitolul 34 Prietenie cu tineretul Trenul mergea spre Cernomorsk. Primul pasager își scoase haina, o agăță de un cârlic de arama al plasei de bagaje, apoi își scoase ghetele apropiindu-și pe rând până la bărbie genunchii cărnoși și își puse papucii cu limbă. Ați auzit povestea topografului din voronej care s-a descoperit rudă cu micadoul Japoniei?" întrebă el zâmbind dinainte. Al doilea și al treilea pasager se traseră mai mult spre el. Al patrulea pasager se afla instalat mai de mult pe bancheta de sus, sub păt la zneurie și țepoasă și răsfoia ambufnat o revistă ilustrată. Chiar n-ați auzit, s-a vorbit un timp foarte mult despre asta. Era un topograf obișnuit, cu nevastă, o singură cameră și 120 de ruble leafă. Îl chema Bigusov. Un om obișnuit care nu se distingea prin nimic. Ba chiar dacă vreți să știți, era a fie vorba între noi un mărlan. Și într-o zi vine domnul la de la slujbă și găsește în odaie un japonez cu ochelar, într-un costum, fie vorba între noi, excelent, și cu pantofi, dacă vreți să știți din piele de șarpe ultima modă. Numele dumneavoastră e Bigusov? îl întreabă japonezul. Da, răspunde Bigusov, și cum îl cheamă pe tatăl dumneavoastră? Cu tare, răspunde topograful. Exact, face japonezul. În cazul acesta v-aș ruga să fiți atât de amabil și să vă scoateți bluza, fiindcă trebuie să vă văd gol. Mă rog, zise Bigusov. Și dacă vreți să știți, japonezul, fie vorba între noi, nici nu s-a uitat la altceva, ci s-a repezit direct și imediat la aluniță. Avea Bigusov o aluniță pe șold. Japonezul a scos o lupă, s-a uitat la ea, s-a făcut alb la față, că, fie vorba între noi, galben era, și a spus Vă felicit, cetățene Bigusov, și dați-mi voie să vă înmânez acest colet și această scrisoare. Bineînțeles, nevasta a deschis imediat coletul. Și acolo, dacă vreți să știți, era o spadă japoneză cu două tăișuri pachetată în rumeguș de lemn. Dar ce-mi trebuie mie spada?" a întrebat topograful. Citiți scrisoarea," i-a zis japonezul. În scrisoare scrie tot. Sunteți samurai." Când a auzit asta, s-a făcut Galben și Bigusov. Că dacă vreți să știți, Voronejul nu e un oraș prea mare și fie vorba între noi, ce atitudine vreți să aibă cei de acolo față de un samurai? Cea mai negativă. Dar nu era nimic de făcut. Bigusov a luat scrisoarea, a desfăcut cele 14 peceți de ceară și a citit-o. Și ce credeți că a aflat de acolo? A aflat exact că în urmă cu 36 de ani a trecut incognito prin guvernia Voronej un semiprinț japonez. Și bineînțeles, alteța sa, fie vorba între noi, s-a încurcat cu o fată din Voroneș și i-a făcut incognito un copil. ce drept, dacă vreți să știți, a vrut să se căsătorească cu ea, dar micadoul i-a interzis printr-o telegramă cifrată. Semiprințul a fost nevoit să plece și copilul a rămas nelegitim. Copilul ăsta, dacă vreți să știți, era tocmai Bigusov. Și au trecut ani și ani și când semiprințul a simțit că îi se apropie sfârșitul și a văzut că n-are cui să lase moștenirea, fiindcă între noi fie vorba, nu avea copilă citim și nu era numai de moștenire, dar s-ar fi stins și un ne -am vestit, ceea ce pentru un japonez e mai rău decât orice, și atunci domnule a trebuit să-și amintească de Bigusov. Auzi ce noroc poate să dea peste un om. Se zice că acum e în Japonia. Bătrânul a murit... Bigus o veprinț, rudă cu micadoul și în afară de asta, fie vorba între noi, a pus mâna pe un milion de yen numerar. Un milion, auzi, domnule, un tâmpit ca asta. Dacă mi s-ar fi dat un milion de ruble, zise al doilea pasager mișcând din picioare, le-aș fi arătat eu ce se face cu un milion. În spațiul dintre cele două banchete de sus se ivi capul celui de al patrulea pasager. El se uită atent la omul care știa cu precizie ce se poate face cu un milion, și fără să spună un cuvânt, se ascunse din nou în dărătul revistei. Dafă cu al treilea pasager, desfăcând un pachetel feroviar cu doi biscuiți. În domeniul circulației bănești se întâmplă diferite cazuri. Unei fete din Moscova i-a murit un unchi din Varsovia și a lăsat moștenire un milion, dar ea nu știa nimic. Acolo, în străinătate, s-a aflat însă și după o lună a sosit la Moscova un străin destul de arătos. Acest tinerel hotărâse să se însoare cu fata înainte ca ea să afle de moștenire. Fata avea însă la Moscova un logodnic. de asemenea un tânăr destul de frumos de la oficiul de măsuri și greutăți. Ea îl iubea foarte mult și firește nu voia să se mărite cu altul. Celălalt străinul nu mai știa ce să facă, înnebunea pur și simplu, îi trimitea buchete de flori, bombane și ciorapii cei mai fini. Că, vedeți dumneavoastră, junele străin nu venise din propriei inițiativă, ci din partea unei societăți de acțiuni, care se constituise special pentru exploatarea moștenirii lăsate de unchiul fetei. Aveau chiar și un capital de bază de 18.000 de zloți. Trimisul lor trebuia cu orice preț să se însoare cu fata și să o aducă în străinătate. Foarte romantică poveste. Închipuiți-vă situația trimisului special. Ce răspundere! El luase un avans și acum nu mai putea, din cauza acestui logotnic sovietic, să-l justifice. Iar acolo, la Varșovia viajare mare. Acționarii așteptau, se frământau, acțiunile scădeau. De altfel, afacerea s-a terminat cu un faliment. Fata s-a măritat cu logotnicul sovietic. Și nici n-a aflat de moștenire. Ce proastă spuse al doilea pasager, să mi fi dat mie milionul acela. Și, înfuriat, furiat, din mâna vecinului un biscuit și îl mâncă nervos. Locatarul banchetei de sus tuși spre aș semna la prezența. Se vede că discuțiile îl împiedicau să adoarmă. Cei de jos începură să vorbească mai încet. Se strânseră unul mai lângă altul, își apropiară capetele conspirativ și continuau să discute pe înfundate. Nu mult Societatea Internațională de Cruce Roșie dăduse un anunț în ziare că se caută moștenitorii soldatului american Harry Covalciuc căzut pe front în 1918. Moștenirea era de un milion, adică mai puțin de un milion, dar se adăuga sărădob în zile. Și iată că într-un sătuc uitat de lume din volân, pe bancheta de sus, pătura zmeurie se mișca întruna. Lui Bender îi era lehamite. Se săturase de vagoane, de banchetele de sus și de jos, de toată această lume hurducată a călătoriilor. Ar fi dat cu drag jumătate de milion ca să adoarmă, dar șușoterile de jos nu mai conteneau. Înțelegeți la o întreprindere de locuințe și localuri? Vine într-o bună zi o bătrânică și zice Am găsit la mine în subsol o ulcică și nu știu ce e în ea, fiți bun și vedeți dumneavoastră." Cei de la direcția întreprinderii s-au uitat în ulcică și ce credeți că au găsit înăuntru? Rupii indiene de aur, un milion de rupii ce toantă, cui s-a găsit ea să se ducă să spuie? Să-mi fi căzut mie milionul ăsta? Între noi fie vorba, dacă vreți să știți, banul e totul. Dar într-o peșteră de lângă Mojaisc, de sus se auzi un geamăt, un geamăt greu de om care moare. Povestitorii se tulburară o clipă, dar vraja bogățiilor picate din senin, din buzunarele prinților japonezi, rudelor din Vașovia sau soldaților americani, era atât de mare încât începură din nou să se apuce unul pe altul de genunchi și să mormăie. Și când s-a făcut dezgroparea maștelor, s-au găsit înăuntru între noi, fie vorba un milion de... Dimineața, buimac încă de somn, o stapă auzit gomotul, storului tras și o voce. Un milion, mă înțelegeți? Un milion! Prea era de tot. Marele maestru se uită mânios în jos. Dar pasagerii din ajun nu mai erau. Coborâseră în zori la Harkov, lăsând în urma lor paturile mototolite, o filă slinoasă dintr-un caiet de aritmetică, firimituri de chiftele și pâine, precum și o sforicică. Noul pasager care stătea la fereastră se uită cu indiferență la Ostap și continuă adresându-se celor doi tovarășeai săi de drum. Un milion de tone fontă, până la sfârșitul anului. Comisia a găsit că Uniunea poate să dea această cantitate și lucrul cel mai comic este că Harcovul a aprobat. Ostap nu găsi nimic comic în această declarație. Totuși noi pasageri începură să râdă în cor. Și de râs începură pe toți trei să scârție mantalele cauciucate pe care nu a apucat încă să și le scoată. Și ce face Bupeșco, Ivan Nicolaevici?" întrebă cu mare interes cel mai tânăr dintre pasageri. Desigur că acum dă din coate." Nu mai dă." A ajuns într-o situație caragioasă. Dar ce-a fost atunci? La început a sărit la bătaie. Îl știți pe Ivan Nicolaevici ce fire are. 825.000 de tone și niciuna mai mult." Și s-a pornit o chestie serioasă. Exagerarea în minus a posibilităților. E un fapt real." Alinierea după gătuiri. E un fapt real. Omul ar fi trebuit să-și recunoască de la început în întregime greșeala. Dar nu, ambiție. Închipuie-ți nobilimea să recunoască și gata. Nu, el a luat-o parțial. A hotărât să-și păstreze autoritatea. Și s-a pornit o muzică curată ca la Dostoevski. Pe de o parte recunosc, dar pe de altă parte arăt că... ce să mai arăți? Ce să te mai ploconești? Și bubeșcul al nostru a fost nevoit să trimită o a doua scrisoare." Pasagerii râseră din nou. Dar nici în scrisoarea asta nu a suflat o vorbă despre oportunismul său. Și s-a pornit pe scris. În fiecare zi o scrisoare. Acum vor să facă pentru el o rubrică specială, corectări și încercări de dezicere. Și doar știe singur că a intrat în bucluc și vrea să se descurce. S-a împotmolit însă în așa hal încât nu mai are cum. Ultima oară a ajuns până acolo încât a scris. Greșeală mi-o recunosc, dar prezenta scrisoare o consider insuficientă. Ostap plecase de mult să se spele, dar noi pasageri încă mai râdeau. Când se întoarce găsi compartimentul măturat, banchetele coborâte, iar însoțitorul pleca purtând în brațe un malder de cearșafuri și pături pe care îl ținea cu bărbia. Niște tineri, care nu se temeau de curent, deschisese fereastra și în compartiment început să sufle un vânt de toamnă, care se zbătea ca un val închis într-o ladă. Ostap aruncă în plasa pentru bagaje valiza cu milionul și se așeză, uitându-se prietenos la noi vecini, care puneau parcă un deosebit zel pentru a se obișnui cu vagonul de dormit. Se uitau mereu în oglinda de lângă ușă, săreau pe banchetă ca să încerce cât de elastice sunt arcurile, lăudau calitatea plușului ei roșu și lucios și apăsau pe toate butoanele. Din când în când câte unul dispărea pentru câteva minute și când se întorcea vorbea în șoaptă cu tovară și săi. În sfârșit apăru în ușă o fată în palton bărbătesc și purtând pantofi de gimnastică cu șireturi răsucite în jurul gleznelor, așa cum era moda la grecii antici. Tovarăș spuse ea pe un ton energic. Asta e porcărie. Vrem și noi să călătorim în lux. Chiar la prima gară să facem schimb. și lui Bender de compartiment începură să țipe revoltați. Da, da, toți avem aceleași drepturi ca și voi, continuă fata. Am și tras de altfel la sorți și a ieșit că aici urmează să vină Tarasov. paroviți și cu mine. Așa că hai cărați-vă la clasa a doua. Din discuția lor o înțelege înțelese că la Cernomorsk se întorcea de la practica de vară făcută într-o uzină un grup numeros de studenți de la Politehnică. Nu găsiseră locuri destule în clasa a doua și fuseseră nevoiți să cumpere trei bilete la vagonul de dormit, diferența fiind plătită de tot grupul. Ca urmare, fata rămase în compartiment, iar primii trei plecară arborând o demnitate tardivă. În locul lor sosiră imediat Tarasov și Parovițchi, care și ei se apucară de îndată să sară pe banchetă și să apese pe butoane. Fata sărea împreună cu ei. Nu trecut nici o jumătate de oră și dădură busta în compartiment și primii trei. Îi adusese înapoi dorul după paradisul pierdut. După ei își mai făcură apariția cu zâmbete stânjenite alți doi, iar apoi încă unul mustăcios. Mustăciosului îi venea rându să călătorească în lux abia în ziua următoare, dar nu mai avea răbdare. Apariția lui stârni proteste deosebit de supărate, care atraseră numai decât pe însoțitorul vagonului. Ce e asta, cetățeni?" întrebă el pe un ton oficial. Cei toată banda asta adunată aici? Cei care au locuri în clasa a doua să plece? Altfel mă duc și-l chem pe șef. Banda se făstăci. Au venit în vizită, zise fata amărâtă. Stau numai puțin. Nu-i permis, declară însoțitorul. Plecați. Mustăciosul început să se retragă cu spatele spre ușă, dar în clipa aceea interveni în conflict marele maestru. De ce vorbește așa, nenişorule? Zise el însoțitorului. Pasagerii nu trebuie apostrovați fără un motiv puternic. De ce să respecti atât de strict litera legii? Trebuie să fim ospitalieri. Știi cum e în Orient? Vino cu mine să-ți explic. Și după ce atât de vorbă cu Ostap pe culoar, însoțitorul se pătrunse până într-atâta de spiritul Orientului, încât, departe de a se mai gândi să alunge banda, aduse din potrivă nouă pahare de ceai în suporturi masive și toată rezerva de biscuiți. Și nici nu le luăm măcar bani. După obiceiul în Orient, spuse Ostap grupului, Potrivit legilor ospitalității, cum zicea un lucrător din sectorul culinar. Tinerii fură serviți cu atâta amabilitate și simplitate încât nici nu puteau să refuze. Pachetelele cu biscuiți trozneau sub degetele celor care le desfăceau. O împărția împărțea gospodărește ceaiul și în scurtă vreme se împrieteni cu cei opt studenți și cu studenta. Mă interesează de mult problema învățământului universal, egal și secret, îi dădea el vesel cu gura. Recent am stat de vorbă în această privință cu un filozof amator indian, Tobă de aceea, indiferent ce spune, vorbele lui sunt imediat înregistrate pe o placă de patefon. Și cum bătrânul îi place să vorbească, are acest mic păcat, s-au strâns până în prezent 800 de vagoane de plăci și acum se fac din ele nasturi. Cu acest mic discurs de început, improvizat, Marele Maestru luă în mână un biscuit. De la acest biscuit până la piatra de polizor nu-i decât un singur pas, zise el. Și acest pas s-a și făcut. Încălzită cu câte o glumă de felul acesta, prietenia între Marele Maestru și studenți se legă foarte repede și curând, toată banda, sub conducerea lui Ostap, cânta cupletul Petru întâi, zis și cel mare, n-are soață, nici nepoată, doar un cal și un șar pe are și familiunea toată. Până seara, Ostap știa cum îi cheamă pe toți, iar cu unii se și tutuia. Totuși, multe lucruri despre care vorbeau tinerii, el nu le înțelegea. A avut deodată simțământul că e foarte bătrân. În fața lui dea un tineret puțin cam necioplit, cam deschis și parcă supărător de sincer. El nu fusese așa la 20 de ani. Își mărturisi că la 20 de ani fusese mult mai multilateral și mai rău. Pe atunci nu râdea, ci rângea doar. Iar ăștia râdeau din toată inima. De ce se bucura așa tineretul ăsta bucălat, se întrebă dintr-o dată enervat. Pe cuvânt de onoare, că încep să-i invidiez. Deși o stap era fără îndoială centrul atenției întregului compartiment și vorbea fără oprire, deși cei din jur se purtau cu el cât se poate de bine, nu constată la ei nici adorația lui Balaganov, nici supunerea lașa a lui Panikovski, nici dragostea devotată a lui Kozlevici. Simțea la studenții aceștia superioritatea spectatorului față de Comper. Spectatorul îl ascultă pe cetățeanul în frac care prezintă spectacolul, râde uneori, îl aplaudă alene, dar la urmă a plecat acasă și a uitat de Comper. Iar acesta se duce după spectacol la clubul artiștilor, de trist cu ochiftea în față și se plânge unui confrate, comic de operetă, că publicul nu-l înțelege, iar guvernul nu-l apreciază. Comicul bea votcă și se plânge și el că lumea nu-l înțelege. Dar ce este de neînțeles? Glumele sunt vechi, trucurile vechi și e prea târziu să te apuci iar să înveți. Pare se că totul e limpede. Povestea cu Bubeșco, care micșorase planurile, fu povestită pentru a doua oară, de data aceasta special pentru o stap. El se duse cu noi săi prieteni în vagonul de clasa a doua să o convingă pe studenta Lida Pisarevskaya, să vină la ei în vizită și fu atât de elogvent încât sfioasa Lida consimții și veni să-și aducă contribuția ei la alarma generală. Subita încredere născută între ostap și tineri crescu până între atât, încât pe seară, plimbându-se cu fata în palton bărbătesc, pe cheiul unui mare nod de cale ferată, marele maestru ajunse cu ea aproape până la semaforul de la ieșire și, aici, fără să se fie așteptat el însuși la așa ceva, își deschise sufletul în declarații destul de banale. Mă înțelegi?" îi explica el Lumina luna regina panoramei. Noi ședeam pe treptele unui muzeu de antichități și deodată am simțit că o iubesc. Dar în aceeași seară a trebuit să plec așa că am ratat totul. Cred că s-a supărat. Ba chiar cu siguranță că s-a supărat. Ai fost trimis în deplasare? îl întrebă fata. Da, cum. Adică nu tocmai în deplasare, ci într-o chestiune urgentă. Acum sufăr, sufăr înălțător de prostește. Asta nu-i chiar atât de grav, zise fata. Cheltuiește surplusul de energie făcând o muncă oarecare. De pildă, taie lemne. Există o teorie acum care recomandă lucrul acesta. Ostap făgădui să facă așa cum îl sfătuise fata și, deși nu-și putea închipui cum tăiatul lemnelor o va înlocui pe Zosia, simți totuși o mare ușurare. Se întoarceră în vagon cu un aer misterios și apoi mai de câteva ori pe culoar ca să vorbească iarăși în șoaptă despre dragostea neîmpărtășită și despre noile teorii în acest domeniu. În compartiment, Ostap continua să depună toate sforțările pentru a fi pe placul grupului. Și a ajunse chiar ca studenții să-l considere drept unul de ei lor, iar grosolanul de Parovițchi îl pocni cu toată puterea peste umăr și strigă. În te la noi la Politehnică, zău, o să capeți o bursă de 75 de ruble și o să trăiești ca un zeu. La noi la cantină se servește carne în fiecare zi, iar apoi o să plecăm în Ural, la practică. Eu am mai absolvit o facultate de științe umaniste, se grăbi să spună Marele Maestru. Și acum ce faci? îl întrebă Parovițchi. Lucrez pe linie financiară. Ești funcționar de bancă?" Ostap se uită sarcastic la student și spuse pe neașteptate. Nu, nu sunt funcționar, sunt milionar." Desigur că această declarație nu-l obliga la nimic și ar fi putut da cuvintelor un caracter de glumă, dar Parovițki început să râdă cu atâta apostă încât Marele Maestru se simți ofensat. O dorință irezistibilă îl cuprinse de a-i impresiona pe tovară și săi de drum și a-i face să aibă pentru el și mai multă admirație. Și câte milioane ai?" îl întrebă fata cu pantofii de gimnastică, îmbiindu către un răspuns care să-i amuze. Unul singur," zise Ostap, palid de mândrie. Cam puțin," declară măstăciosul. Puțin, puțin," strigară toți ceilalți. Mie eu mi ajunge," spuse Bender triumfător. Și spunând aceste cuvinte, coborî valiza, deschise cuietorile nichelate și răsturnă pe banchetă tot conținutul. Pachetele de bancnote formară o movidiță. Ostap îndoi unul din pachete... Și în feritoarea plesnică atunci când desfaci un pachet de cărți de joc. În fiecare pachet sunt câte mii de ruble. E puțin? Un milion întreg. Nu lipsește din el decât o leacă de mărunțiși. Și totul în lege. Semnături, filigrani, desen. În tăcerea generală, stat băgă banii înapoi în valiză și aruncă valiza în plasa pentru bagaje cu un gest ca îi se păru regesc. Se așează din nou pe banchetă, se lăsă pe spetează, întinse picioarele și se uită la bandă. După cum vedeți, și științele umaniste raportează, spuse milionarul invitându-i pe studenți să facă haz împreună cu el. Dar studenții tăceau cercetând cu privirile diferitele butoane și cârlige de pe pereții ornamentați ai compartimentului. Trăiesc ca un zeu," continuă o stap, sau ca un semizeu," ceea ce e în definitiv același lucru. Marele maestru mai așteptă puțin, apoi început să se agite și exclamă pe tonul cel mai prietenos. Dar de ce ați lăsat nasul în jos, diavolilor?" Ei, eu mă duc," zise mustăciosul, după o clipă de gândire. Mă duc la noi în vagon să văd ce se mai aude." Și o zbughie afară din compartiment. Uimitor lucru, încântător lucru, spuse Ostap, azi dimineață nici nu ne cunoșteam, iar acum ne simțim ca și cum ne-am cunoaște de 10 ani. O fi un fluid? Cât datorăm pentru cei întrebă Parovițchi, cât am băut tovarăș? 9 pahare sau 10? Trebuie să-l întrebăm pe însoțitor, viu dată? După el se mai ridicară alți patru tineri mânați de dorința de a-l ajuta să facă socoteala cu însoțitorul. Ce-ar fi să cântăm ceva, propuse Ostap? Ceva tare, de pildă... Popa, Serghei, Popa, Serghei, vreți? Am o minunată voce de bas de pe Volga. Și, fără să mai aștepte răspunsul, marele maestru începu să cânte. Jos pe râuleț în vale, pe ca jos în vale, vesel în notaz globiu, un crap gras și auriu. Când veni momentul să se cânte refrenul, Ostav ridică brațele și început să bată din picior ca un capel maestru, dar corul nu-i răspunse. Numai Lida Pisarevska a început din timiditate să cânte cu un glășcior ascuțit. Popa Serghei, Popa Serghei, dar tăcu numai decât și fugit din compartiment. Prietenia se evapora văzând cu ochii. Curând nu mai rămase în compartiment decât fata cea bună și săritoare în pantofi de gimnastică. Dar uneori fi fugit cu toți și întrebă Bender. Chiar adevărat răspunse aproape în șaptă fata, trebuie să văd cei cu ei. Și cu o mișcare sprintenă se repezi la ușă, dar nefericitul milionar oprinse de mână. Am glumit, murmură el, sunt un om al muncii, sunt dirijor de orchestră sinfonică, sunt fiul locotenentului Schmidt. Tatăl meu a fost supus turc. Te rog să mă crezi." Dăm drumul drumul, șoptifata." Marele maestru rămase singur. Compartimentul se zguduia și scârția. Lingurițele se învârteau în paharele goale, care lunecau încet spre marginea măsuței. În ușă apăru un soțitorul, care ținea în brațe și apăsa cu bărbia un teang de pături și cerșafuri.